Espero que no ho passem tan com a tres anys i espero que tots vos decidiu a, a llegir i a expressar tot el que teniu dins. Bon aplaudiment per a vosaltres. Un... Eh, L'any passat, com l'altre, no sé si va ser, no sé què va ser el que em va dir que ací s'ajuntava la, la millor gent de, del poble, de Sella. I bueno, és un plaer un més tornar a comprovar-ho. <ríe> jo res, eh, volia llegir una cosa molt, molt especial i molt propera, que és d'una amiga, que segurament molts pel Facebook hauríeu vist, que ho ha publicitat, que és una amiga de Soledad Pere de, de Castella, que ha escrit un llibre basat en esports del, del seu blog, des de 2007 fins ara un poc també especial pel, pel que és el, per haver nascut paral·lelament al meu blog, en el mateix, és coetàni el meu, diguem així. Bueno, eh, el post que jo volia llegir és un que, que em va agradar molt i que a la seva presentació del llibre li vaig dir que m'agrada molt perquè moltes voltes reflecteix el que jo no sé dir en paraules, i, i en aquest moment di ostres, algú ho ha dit per mi ja no cal que ni que ho diga ni que ho escriga es diu, es diu Naufrags i és del 3 de juny de 2013 Naufrags existeix una línia molt fina entre la bogeria i el cell tan fina que de vegades és difícil ubicar-se a un costat o a l'altre Imagina que poc importa si està clar que ons estàs on s'ha d'estar, ja siga boig o ple de seny. Allà enmig de la mar, en una barca prestada, miràvem el seny passar per davall dels nostres peus, junt dels peixos i la posidònia. Tranqui·lament respiraven l'oxigen impregnat de l'aroma de la mar. Parlàvem de res important com per a mirar-nos als ulls, però suficientment significatiu com per a buscar un xicotet frec de la pell. El sol es ponia lentament i deixàvem passar el temps, com qui deixa s'ha passat la vida. I sense esperar-ho ni buscar-ho massa, van creuar la línia de la botgeria al seny, o del seny a la botgeria. Allà, enmig de tot i no res, els nous nou fracs es troben sovint. Gràcies. Tornarà a seguir altra volta. Eh, el poema que ell dirigeix és El. El, reconeixo perdre-me sí, de Auden. A mi és un dels favorits d'Antonio. De, I... Bé, bueno, jo li dono la meva interpretació. Ell. Ell s'amaga. Darrere de porcs, de temors, de la indiferència, fugint de qualsevol resposta. Ell. Ell s'amaga un cor sense cara, una cara sense cor. Ell. Ell s'amaga. Darrere d'una cuirassa de paraules buides fugint de silencis. Ell. Ell s'amaga. Un cor sense cara, una cara sense cor. Ell. Ell s'amaga. Darrere de les rialles d'una ànima atormentada, fugint de la felicitat. Ell... Ell s'amaga i ningú el troba. Bona nit. Si em permeteu, me'l un poc i el faré va? Jo he de confessar que, enguany, m'ha faltat poc per a no vindre a llegir. Per què? Perquè m'ho van dir ahir i em van enviar desprevingut. Jo tenia tots els llibres a la can. I clar, que no podia vindre a 6 nit en les meves buides. Què he fet? M'han sortit este matí, m'he anat a la vila, he anat a la llibreria m'he comprat un llibre. Quan he entrat a, a la llibreria li he demanat al llibreter si tenia un llibre de poemes en valencià. I el llibreter m'ha mirat amb una mirada estra... entre estranya i amb llàstima, m'ha dit... dit poesia, si això és un gènere molt minoritari, en valencià. Clar, jo he vist que tenia allí un fum de llibres de cuina amb títols tan estrofolaris com guisos, low cost, pera, sopats, nadalens, i biografies tan estrafolàries com, per exemple, la de Mario Conde. I dic, certament vivim en un país anormal, per no dir subnormal. Bé, el cas és que el llibreter m'ha tret tres llibres de poesia en valencià i jo he triat aquest, que és, es diu Bengales en la fosca, és una antologia de poesia valenciana del segle XX. I bé, el títol m'ha semblat eh, prou significatiu, no? Si vivim en un país de subnormals en què estem per baix de, del que és normal no? que, vaja, la poesia també es passa, no són normals, tenim molt poca poesia feta, però els pocs poetes que escriuen en la nostra llengua realment els hem de considerar com, com a bengales que, que il·luminen el camí de, de les lletres. I bé, el primer poema que he triat per a llegir-vos esta nit és un poema d'una dona perquè moltes vegades les oblidem, les dones són les grans oblidades de la història. També passen en la història de la literatura. I per això vull fer un xicotet homenatge a les dones que escriuen, que n'hi ha moltes, però el que passa és que després molt poques arriben a fer-se un nom en un món per als homes. El poema es diu, o deixa córrer, i ben no ho he dir però l'autora és de si prop, és Hera. De si prop és eh, Carmelina Sánchez-Cutillas, alteana, i el que planteja ella en el poema és eh, la contradicció que ella vivia, perquè ella prové d'una família eh, adinerada, però tenia una consciència de, de que allò que ens passa, passava a les dones als 60 no era massa normal. No? I planteja aquesta contradicció entre quedar-se en la conformitat o lluitar. I diu així. M'he buidat de paraules com qui vomita de matinada en un carreró amb llum de gas. Ai, també haguera plorat si les llàgrimes fossin una cosa disponible i a mà, com la clau de casa, el paquet de cigarretes, un billet d'autobús, i ens les poguessin traure de la butxaca o del que abans d'anar a la plaça. Ara la meva gola, definitivament, és un camí de suro, i els llavis són freds, i han començat a quellar-se com un canter vell. Que ja estava molt farta del bon dia, passeu bé, anem nos a la platja, dóna'm un bes, sí, no. Estava farta de les converses lleugeres amb les quals podríem formar un volum endotzao. I encara els restaria un bon grapat de fulls per fer paperines i omplir-les de tramussos. Clar, que tot això vol dir que filem a saprim i que alguns dies me'n sorra la tristesa, perquè realment res no em sembla tan bé com un somni o com les flors marxides que guardem anys i anys. A voltes, per trencar el tedi i la rutina, pintaria ninots per totes les façanes i enviscaria arcàngels a Marròbia i Guamer, però a em, em lliga les mans i ho deixe córrer. Gràcies. Eh, L'any passat també vaig participar perquè també em perdem la veritat en casa de carrers. La veritat que eh, com... Tenim temps, bé, bueno, tinc temps, doncs ara li peguem molta... Doncs va pegar-li altres coses i a ja escriure. I... i... l'any passat amb el cas de carrer, la veritat que em va... em va marxer, em va alegrar molt del tema. I llavors li vaig dir la dia que estic picat. <ríe> que, que estic ahí peleant per, per fer lletres, però clar, molt difícil. Que el que jo escriga, ell després jugava també l'armar-ho en una cançó. Bé, i en Guay també m'ha decidit per llibre de fes descriu 1 i es diu Ignorança. I, bueno, vaig a dir-ho. Tan fa un batlla, allà en terra estranya, Tan fa el temps on la bulla s'ature, Tan fa tot. Per tu, tan fa tot. Sempre tinc present L'ignorança dels sons d'aquesta Que m'ha vist D'aquesta terra, La meva terra i beure gats a les teulades, roba i flors a les balconades, i passejar per carrers en pau, i escoltar les campanades anunciant-me en l'espertar. I la llum, i els colors, i la calidesa de la gent, impossibles d'oblidar, impossibles de trobar, en cap altre lloc. I el soroll de l'aula de la penya brollant, i l'olor a romer, i a flor de taronger, i un passis per l'envita, gaudint de tu en cada revolta, i les xerrades dels més vells a la porta del vescater, i les rialles i escrits dels nens a la plaça, jugant a la façana del palau, i el tate de la badana a la vespre del diumenge, i la música de banda i rondalla, i el teatre, les danses i els relats en la llengua que estime tant i els estius d'espellucar, i les nits de silenci, solitud i cel obert, i a la matinada d'octubre a les veus de l'aurora plegat, i a les cardeneres i rossinyols tots els matis cantar, i la salutació de tothom, que em recorda d'on vinc, que em recorda qui soc. Jo soc molt afortunada era la meva amiga Àngel m'ha regalat un llibre ara mateix i és un, un poeta que seguim, que jo seguisc gràcies a ella, que jo és Manel Vidal, Vidal perdoneu, i té un blog molt interessant. No m'ha donat temps, a, perquè m'hi acaba de donar, però bueno, vaig a, a llegir uno d'ells. No, no promet interpretar-lo bé, però bueno, volia compartir-lo amb vosaltres. Es diu No vull. Ja et Pere, hola. Es diu no, d'acord? Vale. <ríe> Les coses que nos diuen no solament mai no se saben, sinó que mai han de prendre cos. Remendré, doncs, en la seguretat dels secrets no compartits, dels silenci. Jo aniré, de tant en tant, amb un posat estudiada d'explicència, deixant-te detalls escampats per l'aire que respires. Interceptaré les teues desdreceres abans que tu no les solques amb els teus passes i en convertiré en una presència infinita. T'aniré deixant caure mirades perquè les trepilles sense soroll amb els teus ulls oceànics. Et deixaré anar un gest expressat d'una descurança ben enganyosa que ens oculta l'espai que tots dos hem deixat la trobada fortuita. Al aparador del meu rostre siempre trobarás un somriure, si llegan que el pau de desechos que empuguen desde las entradas. Pero me imposaré el silencio. No voy que escortarme. No voy que el va de las paraules que mai no te di prenguen forma más allá de las mis llaves. No voy, no voy, no voy... No, no he sigut capaç d'arribar a la lectura, no només de la lectura de Pujia Manassà, sinó de la en General. Llavors he pensat en algun article d'octubre no? de, de coses d'actualitat i seguint amb el que deia Josep de, de les dones, aquest article parla d'una cosa que afecta a tot el món, però especialment a les dones, i que té a veure amb l'actualitat política. Es titula Ficar-se a la vida privada en nom de Déu. És de un articulista del diari ara que es diu Iu, Iu Diu i un bon dia els humans van sentir-se petits davant la natura o van tenir por del que desconeixien o van decidir donar forma al misteri o van pensar que tot plegat no tenia sentit i que la vida mereixia alguna explicació sobrenatural o van buscar un consol o tot això junt i algunes coses més el cas és que van crear Déu. Però, aïllats, quan els homes amb ànsies de poder van adonar-se que allò podia ser una gran eina de control social, van decidir erigir-se en una casta minoritària, dominador, dominadora i interpretadora de la idea. Van crear religions, se les van apropiar i després van usar-les com a arma de conquesta. I la confessió pròpia és l'única i verdadera. I les altres són contràries i s'han de combatre. Si cal, amb sang. Bé, ja directament amb sang. Jo tinc raó i l'altre està equivocat. I ho està tant que el millor que puc fer és matar-lo. Que el meu Déu m'heu agraïdat. Interessant concepte de la Germenor. Però l'apropiació de la divinitat va tenir una altra conseqüència de, de moridora. A partir d'aquell moment Déu ha dit que va ser l'excusa perfecta per posar en boca del creador els interessos dels usurpadors de la idea original. I Déu diu que va ser l'eina perfecta per dirigir la vida de la gent, sobretot la moral, i encara unir en nom de Déu pretenent imposar nos i ells que restringissin la llibertat individual. I el més curiós és que a Occident, els grans defensors de la llibertat individual, són els que més volen incidir en la moral individual a través de la medició. Exacte. Hola, de nou. Eh, bé, jo li he preguntat a Josep com li diuen l'escriptora que, que havia llegit, Carmelina Sánchez Cotillas, d'Antea, perquè ha dit, un, ha dit una cosa que, que m'ha semblat molt adient, per al que no va llegir ara, que era sobretot esa contradicció entre les persones que tal vegada tenint-ho molt fàcil, tenint-ho tot molt còmode, eh, tenen el dubte o la necessitat de, de submergir-se i, i de lluitar tal vegada. No? I és un, és un text que he escrit jo, es diu, diu Contradiccions, ho vaig publicar fa, no sé, farà menys d'un altre, en el meu bloc, i va néixer a línia diu així. Durant moltes nits d'hivern el recer de dos llums tènues situats a cengles costats del llit es trobava sot més a l'encantari segons lògica popular dels herbs i productius pensaments de mil i una cabories sense rendiment econòmic ni cap traducció utilitària però amb un solatge clarament humanista de vegada que pati d'oro. No volia confessar que allò que el desvetllava sovint i el feia cavilar amb excessiva subtilesa eren les profundes contradicions d'aquell petit burgès que, conscient de ser relativitza tot allò que l'envolta mitjançant una dèbil cuirassa de dignitat i autenticitat. Submergint-se valent, de vegades anònim, en les profundats socials, on a priori n'hi hauria d'estar ni se l'hauria d'esperar. Comprenia les magnituds, els drames i els neguits. Des d'un còmode de benestar del qual no es creia mereixedor perquè personalment no se l'havia guanyat, amb la part, no obstant, d'exercir una traïdoria que, de vegades, considerava injusta i respectuosa assajat per un escamot de dubtes intransigents que l'espantaven, turmentaven i el frenaven, simultàniament. L'ombra allargada d'una vida pròpia, sense cap altra protecció que el seu propi cap i la seva iniciativa, tradicionalment rovellada, la conortava i comprenia els seus desitjos més amagats, caritatius, samaritans i inabastables. Un futur utòpic, desagraït, sense condicionar els principescos, on pogueràs devenir l'únic subjecte d'autodeterminació personal del seu propi destí, on assolirà la puresa i la coherència. El mateix llibre realista que sostenia obert a la pàgina 245 des de feia dues hores es va tancar sense convicció, al mateix temps que els llums se l'emmorteïa, el com els impulsos sobtats amb les contradiccions atàmiques. Gràcies. Bé, doncs llegiré l'altre poema que he triat de Bengales en la fosca. És una carta que va escriure el poeta allà als anys 70. Eh, ell escriu una carta a casa, sembla que està en l'exili, està lluny de casa i conta com està fent feina per a mantenir a la xiqueta i a la dona i parla dels seus progressos i de com els enyora. I crec que és un, un poema que, que té la seva vigència perquè ara hi ha molta gent que se n'ha d'anar, també exiliada, perquè encara que no ho sembla, viven una dictadura, que és la dictadura dels mercats, la, la dictadura del capitalisme. El poema el va escriure un alcoolà polifacètic que es deia Ovidi Montllor i es titula Carta a casa. Estimada Antònia, t'escric des d'ací, molt lluny de casa, la pluja va mullant els vidres bruts del pare estrang, a un ara en trob esperant un got de vi i un poc d'engany. No tinc més solució, ja ho saps, l'engany. I me n'ompliré tot per anar vivint, per anar aguantant, per anar estimant. T'he enviat els diners, com tots els mesos. Per ara, no hi ha augment. Paciència. Tot arriba. Me n'he guardat uns quants per a un abric. L'hivern sense el teu cos és molt més cru. Diuen que em passaran a una secció més descansada i, si Déu vol, molt pronte, trobaré casa i vindreu tu i la nena. El company del meu quarto ha estat malalt. La grip. Coses molt d'ara. Ja saps. L'hivern. Fa més d'una setmana que espere carta. Esteu malalts. Em feu patir moltíssim. Tan lluny de casa. Escriu-me, per favor us necessiten. L'any que ve pot ser, tindrem un cotxe. Qui ho havia de dir? I escola per a la nena, sense pagar. I diners suficients per a no plorar. Això, però, ja saps, lluny de casa. Allò que no s'oblida ni tan sols amb el vi. Aquest que tinc jo ara, posat a la taula. Encara plou, Antònia. Demà serà diumenge i no passejarem tots tres junts. Pesades. El no de la promoció que estem fent a Soledad Vélez Cerdà, gràcies a Agustín, l'acabé d'obrir i vaig a llegir un, un poema que, que he trobat ara. un poema no, és, és en prosa, però és interessant. Es diu Por. Port port, port, port, port. port. Quan era xicoteta tenia por a la foscor. Em feien por els corredors llargs i estrets. També patia veient la pel·lícula de los cazafantasmas. Pensava que davall del meu llit vivia un monstre, que trauria els seus braços llargs i viscosos a la nit, un per cada extrem del llit i m'agafaria per la cintura. Per això, em citava enmig del matalat, feta una bola. Em feien por els carrers amb les faroles amb lluns taronja, muntar el terràtio sola, les aranyes, espertats, muntar el món olor com festes, perdre'm entre tanta gent. A mesura que anem creixent, suposa que la por es transforma. I per això no és estrany ara tenir por al càncer, a no tenir un viure, a quedar-te sense família, a la soledat, al patiment físic i por sentimental, a llevar-te la màscara i mostrar-te tal qual, a la vulnerabilitat, a no saber enfrontar-te les situacions, a fugir i a quedar-te, a no sentir, a sentir massa, a voler estar viu, a voler estar mort, a ser pares als patiments dels fills. Recordo que de xicoteta volia ser gran perquè de gran seria capaç de matar el monstre que vivia dav davall del meu llit. De gran podria caminar sola pels carrers amb lluny taronja, trepitjar les saranyes dolentes i muntar al terrat sense la companyia de ningú. Ara, però, voldria ser xicoteta, per tal que la innocència de la no em permetés ni tan sols pensar en la por que en fa tenir por. de memòria, eh, una poesia d'un amic nostre, que és una poesia que parla de cella, eh, d'un tros, de cella, una partida, que diu Tagarina, i un grup que diu Fermín la va fer música i ara vol si me la recordo de memòria i la vull cantar sense música, és un exercici de memòria i ara no, sí, ja. anem, anem. Volant cap al cel d'abans, faig escala en tagarina I acompany el córrer les dúorss, portant-li a les branques de la vinya el regal amistós de la nostra de la meua tagarina. Allà on l'agulla del rellotge, Queda una herida Veig pasarles horas No tenemos nada preparado ni nada, es simplemente hacer un homenaje a Germán Copini, precisamente un facebook que guardo, somos jóvenes, bueno, quizás no sabéis quién es, pero a nosotros a la gente de la nueva generación va a marcar un, una época, una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de entender el punk, de entender la rebeldía, de entender la vida. Se a capella vaig a cantar una, una cançó que per la nostra època va ser mítica. No ho sé, és d'un cantant, crec que era d'Alabama, perquè és su hijo Alabama, però va traduir com a, a Miña Terra Galega. Si em permeteu vaig cantar-la.. cantarla. A una isla del Caribe he tenido que emigrar Y trabajar de camarero lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. Me invade la morriña el dolor de breogan Cuando suena una muñeira el viento empieza a abrazar, a abrazar. Miña Terra Galega donde el cielo es siempre gris. Miña Terra Galega es duro estar lejos de ti, lejos de ti, donde se queman los pinos y se escuchan tralaras, donde la lluvia es arte y Dios se echó a descansar, a descansar, las antoñas de ortigueira los capiatos de Paján, la liga armada galega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 allà d'Enric Valor que està ambientada en penàguila i que té un to moralitzant que, perquè els xiquets, els joves facin cas del que diuen els pares. Està ambientada en penàguila, en hivern, en desembre i tot té un to misteriós és de nit i fa un poquet de por. <d 'haver -ho> La rondalla es titula així, i Quixalets, també. Això va anar-hi, era un cas que va passar en la vila de Penàvila. Un cas gros i esgarrifador, per cert. Cal dir-vos, de bestreta, que aquesta vila és un racó de món. Un vell racó, això sí, enmig d'intricades, amb i en cinglerades muntanyes. De barro al poble, davall ha una costera vorejada d'oms, gegantins i frondosos. I al capdavall hi ha una font abundantíssima que trona pels seus vintitants canonets de bronze i el llevador, on fan les dones la pogada. De dia, hi ha grans rastres de dones llevant, però a les nits d'ençà que ve la tardor, soledat i misteri, sols la remor de l'aigua i l'udol del vent en els oms de la baixada. No aneu de nit a llevar a la font! Aconsellen les mares a les filles, perquè una volta, quan era joveneta, una nit de desembre que hi havia més d'un pam de neu gelada i relliscosa, toneta la de les alcoies, no va creure sa mare i va voler anar-hi a rentar una, fra... una flaçada i un llançol. Eren les 10 de la nit. Tot era fosc com la gola de llop i quan va eixir del poble encara caia alguna volbeta de neu. En arribar al, primor... al primer hom de la baixada li semblava que entremig de la fresa que feia el vent en les branques despullades sentia gemegar un infant. Ai, això és un xiquet que plora per a sí, si, va dir-se tota estranyada. S'oia en la fosca. Sí que plorava un criançó i ben prop. Davall, a pleret entre els homes, se'l va sentir a la vora. Ué, ué. A l'esmortida claredat d'un fanalt d'oli penjat a mitjan costera entreveure a la soca d'un dels homes una coseta blanca Toneta, deixar l'abogada en terra i agafar-la Ai, pobre, pobre, quina malànima et deu haver deixat per ací si això encara no tenia un any, i tot solet, damunt la neu. Ella es compadia de tot cor de l'infant, i ja pensava d'endur-se-la a sa casa. En això, seguint avall cap a la font amb el xiquet en un braç i l'abugada en l'altre, va arribar davall del fanal d'oli penjat a mitjan costera i, com que el petit plorava, li va vore blanquejar dins la boqueta. «Ai, si té dentetes!», exclamat mirada la fadrina. «I quixales també!» Retrucar el xiquet amb una ueguarra d'home ronca i formidable, i obrint una gran bocassa, li mostrar dos quixals llargs i grandots, mig corcats, corbats com els d'un port senglar. Així quedar, en la boca oberta, i mirant la toneta, amb uns ulls diabòlics plens d'impudícia i de maldat. «Ai! Ah! La xica, esborronada i mig morta de por i de fàstic, el deixà caure en terra i es sentia una gran tamborinada. El xiquet havia desaparegut i en l'aire quedà una forta sentor de soquerrini. Però Toneta era coratjosa i desobedient també. Resonaven encara en les seues orelles com qui diu les paraules de sa mare. No vagis de nit a la font, però ca! Que... Això que, malgrat l'encontre amb el diabòlic riançó, va seguir la costera avall i arribar a la vora de la font. Un altre esmortit fanal d'oli enllumenava els safarets. Ella s'hi va posar a llavar de pressa, de pressa, tota temerosa, però dominant-se la por. I de sobte, sense haver-la sentit arribar abans, va veure al seu costat una dona endolada, alta, flaca, molt flaca, que es va posar a plorar furiosament. Duia el cap un negre mocador, molt caigut a la cara. Els seus vestits eren vells i espentolats, i llevava en silenci, vinga, vinga, sense girar-se. A poc a poc, Toneta, que la guaitava de reull, anava perdent serenitat. Minuts després, tremolava ja tota. Qui era aquella dona? No la coneixia per la figura. Semblava forastera. E escolte, bona dona, digué Toneta sense poder estar-se'n. L'Avellarda no va respondre, com si no l'hagués oïda. Qu Quin fred que fa aquesta nit! Va proseguir Toneta. Res. La dona alta cotava el cap i llevava tota furient. E escolte, escolte, bona dona, què m'ha passat venint? La dona alta tampoc no responia a sor. «Vinga, de fer-se bonera amb unes mans llargues i sermentoses!» Toneta tremolava cada volta més. Els seus peus, damunt la meu, se li gelaven i alhora sentia una estranya suor que li corria per tot el cos. «Escolte, escolte!», cridava ja angoniosa. «He trobat un xiquet, un xiquet llegíssim. No tenia encara un any i ja parlava i m'ha mostrat uns quixalots!» La dona alta, per fi, es va girar i en la seua cara, tota a d'ossos, la fadrina va veure uns ulls horribles, com a brases. Aleshores, li parlà l'endolada amb una veu que gelava la sang. «Som com aquests dos?» pregunta. I es quedava mirant-la amb la boca esbarallada i li mostrava dos queixalors llargs, horrorosos, com els del xiquet. Així com si tota la neu de la serra se li entrassen al pit, Toneta va sentir una terrible gelor que la cor glaçava. El vell fanal començava a enfosquir-se-li i una tela negra ho va tapar tot. Quan retornà, era a casa seu agitada al seu llit i voltada de tota la família. Encara tenia febre. Unes dones matineres l'havien trobada feta un gel, mig colgada en la neu, a la vora dels safareig de la font. Gràcies. Gràcies, Josep, ens acollonats. De, yo, eh, ara no vaig a però sí que volia que recordàrem una mica com va començar tot esto que va ser pel col·lectiu artístic de Sella, per CAS, i avui um, ens falten molts membres d'aquest col·lectiu i no han faltat molt a, a l'Ara, a l'Aia, um, no sé, a mol moltes de les persones que han sigut molt participatives. Tenim la sort de contar amb Luis Soler, no sé si el posen un compromís o no, per si tens alguna en la memòria que pogueres Indre i llegimos, si es poses un compromís, tu fas com que no, si no, per favor, atrac, a, a, a Taratrill. I res, recordaveu-vos això, que forma part d'un col·lectiu que, que no voldria que es diluïra mai, que no mos oblidem mai d'on així. Gràcies a tots els que participeu, per, per cert. Eh, estava esperant aquí la jaqueta perquè vaig a parar un pall d'hores has contat una rondalla fantàstica del benvolgut amic, poeta i escritor, que tu i jo compartim aquesta afició per ell. Però no ens has contat quina era l'anècdota la... o l'alliçó que s'havia de treure d'aquesta rondalla, no? Jo te la conte n'hi ha que ser tot neta, fent por a la gent, aconseguint que no vagin a llamar de mi, aconseguint que la gent siga ignorant, aconseguint que la gent no pense que tinga por. Jo penso que el missatge de, de, de valor és tingue valor. El dimoni no existeix, però la por al dimoni fa que la gent siga obedient, no es rebel·li. Precisament els que esteu ací ni creuen el dimoni ni el por al dimoni. El dimoni és la por que mos infundix, d'aixa classe dirigent, no vull parlar de política, estic parlant des de que ha vingut a ser, però que mos fa creure que el negre és blanc, que n'hi ha dimonses. I el gran valor de valor és avançar-se en el temps, en una època dels anys 50 o 60, en plena dictadura, atrevir-se de manera molt, molt intel·ligent i molt solapada a dir, xiquets, sigueu toneta. Aneu al safaretx a la barra de raua i a fregar-vos el nou, si és millor, si és possible. Gràcies. no vaig a, a continuar en, en Enric Valorel el meu estimat Enric Valorel eh, vaig a continuar en, en Lluís Llach que algú no s'espanta i pensa que, que molt germani i vaig a posar-me ací a cantar perquè jo ho faria fatal però jo que volia traure ací és una, una de les altres vessants de, de Llach quan quan jo vaig sentir que ja que havies, ja que havia escrit un llibre eh, se'n va presentar d'una manera un poc, em va quedar un poc escèptic que este home jo crec que després d'haver can, cantat el que ha cantat, d'haver fet tot el que ha fet quina necessitat té de declarar-se en, en literatura perquè tal vegada no faà tan bé com, com estava fent i vull que no, eh, mimme un poc aquesta idealitat que teníem tots d'ell. La veritat és que començant a llegir el seu llibre de memòria d'uns ulls pintats, aquest prejudici que no sé per què estava se'n va, va ensorrar jo. El que volia era costruir pues, un uno dels fragments que té per ací, eh, ober' del llibre, i res. I, Sobretot, eh, reflexiona molt sobre els anys aquells de la, de la Guerra Civil, en què aquesta urgència, esa imminència de l'amor, de la mort, fa que, que la personalitat de la humanitat, la proximitat de la gent, encara s'enfortisca se més. Comença. Diu que és sovint, en els cataclismes de la humanitat, senyor director, quan la foscor i el desori intimiden el món, que sorgiix la llum solitària per a gossarada de les persones. I aquestes petites, ínfimes partícules d'un col·lectiu prenen una dimensió èpica que s'expandeix amb una força inaudita i acaba enllumenant la vida dels que ens envolten, i molt de tant en tant, de la humanitat sencera. I ara que tinc 87 anys, encara em pregunto d'on sortia gent com aquella, feta d'una pasta especial. Quins temps en què encara es creia en l'ésser humà, com ens únic, mereixedor d'una oportunitat davant del destí i provocador de generositats magnífiques è s'imagina en els inicis del segle XXI una cosa semblant? Jo ja no en sóc capaç. O és que només quan els col·lectius s'enfronten a uns moments de dificultats excepcionals, és quan es creen les condicions perquè l'èpica de l'humanisme els millors a florrien i lluresmadora o ignor o saps? Però, tot i que no voldria reviure per res del món els moments esgarrifosos que vaig haver de transitar en aquells anys, vi diré que secretament, quasi vergonyosament, em guardé nostàlgia. En algun lloc de mi encara perdiu el record de la solemne heroïcitat dels no-mengües, la possibilitat de copsar la imponent grandesa del sense nom. Deu ser, gràcies a ells, o no más para ellos que la humanidad sincera desmerejo un futuro. Gracias. Bueno, a mí me gustaría recitar y, y cantar la letra de una canción de María del marbonet que a mí me hace pensar mucho en cómo una misma cosa no se te, se te puede presentar en momentos de tu vida muy diferentes y parece que sean cosas diferentes, ¿no? que sean lo mismo. En este caso habla de un amor, ¿no? que si llega pronto pues pasan una serie de cosas, y si llega tarde pues pasan otras. Si vens pres, encara trobarás festa al carrer. Si vens pres, un tros de sol ataronjado, un sol de darrer. Si vens pres, si vens pres, no em cridis pel meu nom, ja et sentiré. La porta estarà oberta, el camí franc, la casa és la darrera, arran del camp. Si vens pres, no em cridis pel meu nom, ja et sentiré. Si vens pres, si vens tard, la festa del carrer s'haurà acabat, si vens tard, amb la nit per company al teu costat. Si vens tard, les flors restaran closes fins al matí. Si vens tard, quantes paraules que no s'hauran dit. Si vens tard, pitjor per a mi. Si vens prest, encara trobaràs festa al carrer. Si vens pres, si vens pres, un tros de sol ha t'anunciat un sol de rei, si vens pres, si vens pres, no em cridis pel meu nom i ja et sentiré la porra La casa és la darrera ram del camp, no em cridis pel meu nom, ja et sentiré. T'esperen pel capespre dins del carrer, si vens pres. una persona de fer a la plovosfera, a la plovosfera, això i pel món, el que jo també acabo d'aquellís, que però la veritat és que ens hem prou identificat en aquell llib. I es titula El rastre i el lastre. Per allà però no en passem anem deixant un rastre, especialment en les coses en les que es dediquem amb més intensitat i motivació. Tot això és fantàstic perquè a poc a poc va configurant-se el teu camí i allà per on passes queda la teva petjada, la qual pots mirar de tant en tant per saber d'on vens i on estàs. Bé, tot això és fantàstic, en teoria. El problema ve quan te rastres de bé l'astre. Quan mirar les teves petjades es costa perquè hi ha alguna cosa que prefereixes no revisar, alguna cosa que t'agradaria oblidar. Alguna cosa que et fa mal o et provoca certa incomoditat. En veritat, el problema és molt gran perquè la sensació de buit que pots d'entrar-te és tan intensa que t'espanta i et deixa tremendament con... tristat. Quan els teus jocs habituals, els teus refugis, els teus hobbis es converteixen en lastre, en llast, mala cosa. És una cosa de temps, o sé i al final t'acostumes i passa. Però si la sensació de buit o de desgana et molesta, simplement per fet de que està ahir i no et deixa disfrutar com cal de les coses que t'agraden. Igual també molesta perquè saps que podrien tindre una solució, però això no sol estar en les teves mans i has d'esperar reaccions. Després dels esdeveniments dels darrers mesos, entre totes les faenes, aficions, llocs i dedicacions, només tinc la sensació de que em queda un refugi sense cap cas. desermir. Algun dia dedicaré una entrada completa perquè m'opli molt el qui hi troc. M'agrada fer música, encara que siguen composicions senzilletes. M'agrada tocar. encara que tots tenim un nivell a meter més o més visible. M'agrada l'ambient que es crea en l'escenari de la barraca, amb un te, amb una canya, amb un pitadoras m'agraden les converses que es guiten i interrompen els assajos. En definitiva, m'agrada invertir hores en aquesta il·lusió. De moment. I crec que així serà si aconseguim quedar per assajar amb un poc més de freqüència. Cosa que últimament està difícil. Tinc un bon rastre sense rastre. Del senyor Purnoyal. No, no. no, no. S'ha acabat, Fernan. Eh... Bueno, dono jo per finalitzat el top, però en representació de tots. Eh, Donaré les gràcies també en nom de tots. M'ha posat ací perquè m'ho ha obligat Antonio antes a, a presentar i ara a acabar-ho. No, no, no és per res més. Espero que el año que hoy continúe en, en esta tasca y aplaudimos todos ¿no? ahí a lo largo. <tose> <tose>